Rugăciunea de plină, aleluia tată Ceresc, a toate făcătorule, Te iubim, te slăbim și te rugăm. Vin-o cu Fiul Tău cel iubit, cumpăratul Ceresc, Într-un noi să sălășluiți, Pe calea prea sfintei trăim la cer să ne călăuziți, Cu adevărul sfinților Taine să ne sfințiți, să ne mântuiți,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 Pentru noi să le împliniți, iar noi toate păruncile să le lucrăm și în lumina lor să ne îmbrăcați. Ca sfinte născătoare de Dumnezeu, Te iubim și Te rugăm să ne ajuți, să ne ocrotești, pentru ca să aducem un rod bogat și binecuvântat. Apără ne cu tăi îngerii. ne nenașterea cea de-a doua